Já jsem se chcela že takže... včera jsme hovorili, že čo si dávame do vedomia, že, že akou váhu mají tie tisícročné vizualizácie pre nás, a vlastně čo to robí v tom našem vedomí, a, kýdo, a to, a prečo to, prečo je také dôležité právě tá tisícročná, či by sme si nevedeli vytvoriť Věšlej dobré něco, co je nemožné vlíšit. Ty vizualizace, A ty čisté země, ty různé dídami. Je to tak? Nebo jsem tu? to robí. ve vědomí. Ano, tak účel buddhistické cesty je očista. Očista čeho? Očista pocitu a vědomí. Velikož my se nacházíme ve stavech nečistých pocitů, emocí, nacházíme se tež ve stavech nečistého vědomí, které chápe naší situaci zkresleně, jelikož chápeme naší situaci zkresleně, chápeme svět zkresleně hm? a jsme v nepohodě. Budismus je tady, aby nás z, z tohoto stavu vyvedl. A teď Buddha podle všech tradicí používal různé prostředky k tomu, aby nás z tohoto stavu nepohody, nečistých, zakalených pocitů a stavu vědomí, který považuje za omyl, proto vysvětluje stav světa na základě omylu, nepochopení, nevědomosti. Teď Buddha používal mnoho, mnoho prostředků k tomu, aby podle toho, jaké jsou naše schopnosti, jaké jsou naše prominentní zábrany, jestli je to chtíč nebo zloba nebo prostě otupělost nebo pícha, podle toho učil různé prostředky očisty. Teď základní buddhismus, kromě těchto instrukcí, ten, který jehož hlavní zábranou je třeba chtíč, by měl meditovat na ošklivé objekty. Naše tělo se nám zdá být obra, obzvláště krásné, když ale meditujeme na jeho části odděleně, vlasy, chlupy, maso, kosti, šlachy, nenajdeme tam to, tolik krásných věcí. Tím pádem se odpojíme od našich tíčů a budeme schopni držet vědomí ve stavu rovnoměrnosti, což je samády. A bez samády podle buddhistického učení a podle učení jogy vůbec buddhistické učení dle mého názoru se nedá oddělit od tradice jogi. je to pouze vysvětlení tradice jogi na základě poznání nejáství všech jevů. Čili aby jsme se dostali do stavu samády, což je stav rovnoměrného vědomí, které má schopnost rozlišovat věci objektivně, musíme se zbavit Těchto vášní nelibosti, jestliže máme mnoho nelibosti, bude učil meditaci na lásku, na meta, maitri. Jestliže máme v sobě mnoho píchy a myslíme si, že jsme něco jiného než ti druzi, lepšího nebo horšího, nebo že se můžu rovnat tomu, který soutěžím, Buda učil, že všechno to jsou mé výmysly a abych meditoval na sobě a na druhých pouze jako šest elementů. Všecko, co jsme, to je jen element země, vody, ohně, větru, prostor a vědomí. Jestli na to jsme hrdí, tak jsme hledí na naše představy, ne na něco, co objektivně existuje. Tím pádem, když takto meditujeme, zbavíme se píchy, jestliže máme mnoho, mnoho zbytečného myšlení, a to mají všichni, Buda učil meditaci na dech, jestliže se soustředíme na dech, zbytečné myšlenky a hledání by mělo přestávat. Jestliže máme, jsme otupělí a nic nechápeme, nechápeme naší situaci ve světě, nechápeme to, že jsme ve všem závislí na, druhý, na druhých a sami o sobě nejsme nic. Buda učil závislé vznikání, na základě závislého vznikání učil schopnost rozeznat, co je možné a co není možné. Jestliže to víme, pak můžeme žít priměřeně naší situaci. A tím nebudeme dělat komplikaci sobě i druhý. A to nejdůležitější, aby jsme poznali realitu tak, jak je, a nedělali si oni iluze. Buddha učil ty elementy poznání, které vyjevují pravdu nejáství. A to jsou to je pět složek existence. Dvanáct sfér poznání, osmnáct elementů poznání. Zase jejich Použití v rámci závislého vznikání, aby jsme poznali, že vše to, co poznáváme, nepotřebuje žádný koncept já a koncept jáství, že naopak tento koncept já a jáství nám brání vidět věci tak, jak jsou a věci tak, jak jsou je rovnoměrnost důvodu a příčin které zapričinují důsledky. Pokud tato rovnoměrnost neexistuje, důsledky nemohou nastat. A pak Buda učin cestu očisty. Na základě tohoto poznání můžeme jít cestu očisty. Buď cestu očisty na základě světských předmětů, jako je deh, jako jsou barvy, jako je, jsou ty předměty, o kterých jsem se zmínil, láska, soucit, radost, odpoutanost. A pak učil cestu k poznání toho, co je nad naší schopnost vidět pravdu ve světě. A to jsou čtyři vznešené pravdy. Čtyři vznešené pravdy znamenají, jestliže někdo jde, jde, jde cestou na světské očisty, pozná čtyři vznešené pravdy v jednom momentu vědomí. Normálně my poznáváme utrpení, ale nepoznáváme konec utrpení. My poznáváme důvod utrpení, ale ve stejném momentě nemůžeme poznat konec utrpení. My poznáváme cestu ke konci utrpení, ale ve stejném momentu nemůžeme též poznávat utrpení, jeho důvod a jeho konec. Proto naše poznání ve světě je limitováno. Jestliže dosáhneme poznání, které transcenduje svět, poznáváme tyto čtyři znešené pravdy v jednom momentu. Jak utrpení, tak i důvod utrpení, tak i konec utrpení a tak i cestu ke konci utrpení. A tuto cestu bude též vysvětloval. Proto Buda vysvětloval ve všech tradicích, že nakonec pravda je jen jedna. A to je pravda nirvány. Ten, kdo zná pravdu nirvány, právě poznal tyto čtyři vznešené pravdy v jednom okamžiku. Teď proces očisty je jaký proces? Proces očisty je proces získávání čistého vědomí a čistých pocitů. A toto čisté vědomí a čisté pocity v tom světě, ve kterém žijeme, není tak lehké praktikovat, protože ty bytosti, které vidíme, vidíme ve smyslu, že se nám líbí nebo nelíbí, ty, co se nám líbí, na, který, na ty lpíme, ty, co se nám nelíbí, na ty se zlobíme, protože nejsou tak, jak bychom jsme chtěli. A v tomto světě Praktikovat čisté vědomí a čisté pocity je obzvláště obtížné. Právě proto Buda vysvětloval prostředky, kterými by jsme, na základě kterých bychom mohli praktikovat cestu snadnějším způsobem, a to tím, že sami sebe vizualizujeme Jakožto božstva. božstva netrpí. A jestliže se vizualizujeme jako božstvo, bude daleko lehčí si sa, sám si představit své vlastní nečistoty, jakožto vlastní iluze. Buda vysvětlil závislé vznikání na základě nevědomosti. To utrpení, které nás doprovází, to je nic ne jiného než naše nevědomost, která nás doprovází. Bohové a ty body bodysatrové, ty neznají utrpení. Proč neznají utrpení? Protože se nachází v čisté zemi. Teď metoda toho, který chce dosáhnout budhovství, budovství je stav osvobození společně se všemi bytostmi, neodděleně. Ten, kdo chce dosáhnout budovství, jeho Buda učil, jeho nejlepší prostředek je vizualizovat bytosti a vizualizovat sama sebe právě v čistých zemích. Cesta bodhisatvy se nedá oddělit od cesty vytváření čisté země. Každý bodhisatva má svoji čistou zemi. A v, této čisté země, v rámci této čisté země se učí chápat sebe a učí chápat bytosti. To je, co Buda učí, jakožto ta nejlehčí a nejpřímější cesta k dosažení Budhosty. K odstranění nevědomosti a nejen k odstranění té nevědomosti, kterou odstraní arahat, to znamená ta nevědomost, která prispůsobuje novou karmu a tím i nové zrození, ale i semena nevědomosti, které jsou výsledkem našich minulých zvyků. A všichni bytosti i rátové mají jisté zvyky, které nejsou v souladu se nejástvím všech jevů se skutečností tak, jak je. Proto, jestliže chápeme, jak Sandy Nirmoučana sutra učí a tak dále, že všechny, všechna učení Budhy nemají vlastní vlastnost, to je nedualistické chápání buddhistických učení, které ovšem tato učení vůbec nepopírá. To je chyba našeho omezeného pochopení budov a učení, protože my stále si myslíme, že jedna teorie musí být, jestliže není v souladu s tou teorií, v kterou věříme, ji popírá. To je chybné vidění. Ta teorie, ať je, jestliže vede k Procesu očisty, Buda učí, ta teorie je dobrá, proč ji nepoužít? Ale je to jenom teorie. Buda též používá koncepty, proč ne? Ale koncepty a teorie jsou na to, tak jako prst je na to, aby nám ukázal měsíc. Všechny koncepty a teorie jsou na to, aby jsme pochopili skutečný stav, sebe a světa, který buddhismus vysvětluje jako nirvána. Jestliže nějaká teorie nebo koncept nám tomu pomůže, je to dobrá teorie a dobrý koncept. Ale je to jenom koncept. A všechny koncepty, všechny teorie nemají vlastní vlastnosti. To je nedualistický přístup k pochopení budhova učení. Čili z tohoto přístupu, jak Sandy Milmočana sutra učí, vlastně všechna tyto učení, co Buda učil, jsou falešné. Protože z hlediska buddhismu, to, co je opravdové, má své vlastní vlastnosti. Tyto učení nemají své vlastní vlastnosti. Ty jsou závislé na situaci, jsou závislé na naší schopnosti chápat. Jestliže to chápeme, pak Sandy Milmočana sutra učí. Je třeba přidat slib nebo odhodlání k realizaci toho Nejvyššího, k realizaci čistoty společně se všemi bytostmi. To je stav Budhy. Jelikož Budha nevidí nic jiného než darmu, nic jiného než závislé vznikání, Závislé vznikání předpokládá, z hlediska hlubšího pochopení, předpokládá rovnoměrnost všech jevů. Proto recitujeme, jestliže studujeme nedualistickou cestu k očistě, poznání, že právě. Forma je prázdnota, právě prázdnota je forma, právě pocit je prázdnota, právě prázdnota je pocit. My se učíme žít ve světě, kdy, kde používáme všechny koncepty, jestli vedou k očistě, k lepšímu životu. Ale my na ně nelpíme, protože chápeme, že nemají vlastní vlastnosti. Kdyby měli vlastní vlastnosti, nemohli by vystát v rámci závislého vznikání. A závislé vznikání je závislé vznikání, protože nic v něm nemůže vystát, co má vlastní vlastnosti, co má vlastní podstatu. Kdyby něco mělo vlastní podstatu vlastní vlastnosti nemohlo by se měnit. A závislé vznikání je právě stav věcí, kde vše, co vnímáme, nemůže mít vlastní podstatu. Jako ta vlastní podstata není nic jiného než naše nepochopení sebe a toho, co. My vidíme, slyšíme, myslíme. Právě proto ten, kdo praktikuje tantrickou cestu, by neměl mít žádné s tím potíže, protože on vlastně to je pouze pomůcka k tomu, aby se učil žít v realitě, která je čistá uvnitř i venku. Jestliže to tak chápe, že je to jenom pomůcka, jestliže vidí, že tato pomůcka mu pomáhá, proč ji nepoužít? A ji použije, určitě to přinese prospěch, ale jakmile bude vidět, že tyto čisté země existují kromě jeho vědomí, a že tyto jídamy, na které medituje, existují kromě jeho vědomí, no, tak pak bude mít velké potíže. Je to jasný? A jestli třeba mě osobně zrovna tato meditace nevždy jde po srsti, no nemusíme ji praktikovat, to, není, to je jenom pomůcka můžeme praktikovat zen nebo jít tervádolů což je vlastně jediná živá tradice, vypasany na základě poznání takzvaných vastu, skutečných objektů poznání. Co znamená buddhistická realizace? Buddhistická realizace znamená realizace nirvány, ačkoliv v některé školy, jako Yogačara tvrdí, že nirvána bodhisattva je jiná než nirvána žáků, tedy těch, kteří praktikují pro dosažení stavu arahatství, ne pro dosažení stavu buddhy. Zase podle Nagarjuna nirvána může být jen jedna, to je jedna, <laughs> můžou být rozličné nirvány. Jak to vysvětlíme, to je jedno, jestliže realizujeme Čeho budeme svědky? Budeme svědky toho, že ta realita, kterou vidíme jako něco pevného, něco skutečného, to je všechno jako sen. A tím pádem na ty složky, ačkoliv máme znečištění vědomí, máme znečištění pocitu, Nebudeme si je přivlastňovat. Jestliže si je nebudeme přivlastňovat, kvalita našeho života se radikálně změní. Právě my nejvíc topíme tím, že si své tělo, své pocity, své vnímání, svoji vůli a své vědomí, které v tom všem bydlí, ale vlastně žádný prýbytek nemá, si přivlastňujeme. Jestliže ať studujeme Abidarmu, nebo ať studujeme Abidarmu eh, sahrvástvádovou, sautrantika Abidarmu, ať studujeme Abidarmu Yogačára, Madhyamika, nemá v podstatě žádnou Abidarmu, vlastně vysv... Abidarma chce vysvětlit jenom toto, nic jiného. Že tím, že si přivlastňujeme tělo, pocity, které jsou na tělo vázané a vnímání na vůli a faktory, na, na základě kterých vůle pracuje a vědomí, které, jak jsem říkal, bydlí v těchto faktorech, ačkoliv žádný skutečný příbytek nemá. Jestliže si je přivlastňujeme, trpíme stokrát víc, než jestliže chápeme, nebo jsme na cestě chápat, že všechno toto není já a mně nepatří. Proto Buddha učí, že jestliže si přivlastníme tělo, tělo nás sežere. Jestliže si přivlastníme pocity, pocity nás sežerou. Jestli si přivlastníme vnímání, vnímání násežere, jestli si přivlastníme vůli, vůle násežere, jestli si přivlastníme vědomí, vědomí násežere, jestli si je ale nebudem přivlastňovat, jak Jogačára učí a Sautrantika učí, vlastně proces očistý je proces transformace vědomí. Rozlišujícího vědomí, které rozlišuje já a co já patří, na moudrost. Nic jiného. A jak tento proces transformace vědomí vázané na já v osobách a ve věcech se transformuje v moudrost, jak to vysvětlíme, jestliže chápeme princip neduálního postoje, který nám umožňuje, že naše cesta bude jasnější, jestliže to chápeme. Pak, ačkoliv jsme nerealizovali, když chápeme jasně svět, aspoň konceptuálně, stav světa, život bude o to snadnější. Bodhisattva je ten, který nespěchá na realizaci, protože používá prostředky, aby se naučil žít v samsáhe bez problémů. A jeden z těchto prostředků je právě vizualizace čistých zemí a vizualizací sebe jakožto vědomí, které už přebývá v těchto čistých zemích. Jenomže tím, že Toto vědomí je nevědomé, nechápe to, že přirozený stav všech věcí je nirvána. Tak odpověděl jsem dobře na vaši otázku. Snažil jsem se, líp to zatím neumím. <laughs> Ještě další otázky? Ano. Musím si co bych s tím objasnit. A vlastně, že se s děje kdy a a jsou ty ty ty ty ty ty ty je ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty našeho vědomí v moudrost je příprava na to, ty nejdůležitější momenty v našem životě a to je, kdy umíráme. Jestliže jsme připraveni, znamená to, že jsme správně meditovali. Jestliže nejsme připraveni, znamená to, že někde byla chyba. Teď co se stane když člověk umírá. Všichni jsou jednotní v tom, že co se stane je to, že vědomí se odpojí od těla. Hm? Teď jestli věříme, že to vědomí půjde do dalšího těla, nebo nevěříme, že bude vědomí do dalšího těla, na tom nesejde, ale je fakt, že když je smrt, vědomí se oddělí od těla. A když se vědomí oddělí od těla, přestáváme dýchat, proto když léka chce zjistit, jestli někdo umřel, tak mu dá zrcátko pod nos a k ústu, a když na něm nebudou kapky, tak pozve pohřební službu nebo kněze <laughs> a pak už tělo vlastně Není. Buda učí, to je ve všech tradicích, že pokud je teplo, vědomí pohromadě, tak žijeme. Teplo, vědomí a dech v našich úrovních existence. Jestliže budeme se budeme převtělovat pouze vědomím, tak pak už nepotřebujeme dýchat ale pokud se převtělujeme s tělem, tak musíme dýchat, pokud je dech, tedy prána, hm? což v buddhismu je zvláštní koncept, který neexistuje, pokud já vím, v ostatních systémech, to je, tomu se říká Jivitendriya. Tendria znamená životní schopnost. Toto životní schopnost je se dá interpretovat jako prána, ovšem má jisté aspekty, které e, možná nejsou přesně to, co vysvětluje prána. Hm? Jako v tervádě se vysvětluje tím, jako to, co chrání tělesnost a chrání e, netělesnost. Hm? Tak jako chůva v nemocnici. Tak tady, pokud je dech neboli prána, e, teplo a vědomí pohromadě, tak žijeme. Když umíráme, tak je to stav, kdy vlastně se stáváme. Příprava toho je, že teplo odchází z těla, hm? pomalu, pomalu mrtvolky se stávají studený hm? a trpějí v, tímto, v tomto procesu. A tento proces se dá jako rozpouštěním elementů. Hm? Kam se můžou elementy rozpustit? Na základě elementy vše, co poznáváme, poznáváme vědomým. Hm? A teďko elementy, jestliže se rozpustí, jestliže mizí Teplo těla, tak tyto, tyto elementy, vlastně Buda učí, že tělo se stává potom jako dřevo, kousek dřeva nebo kamen. Ale co my víme i z fyziky, že elementy se neodomírají, jenom se přeměňují. A ten vehikl nebo Základ té přeměny musí být vědomí. Právě proto se učí, že ty elementy se rozpouští ve vědomí. Hm? Teď vědomí tedy opouští tělo, jestliže se narodíme podle abydarmi, jestliže se narodíme v lepších stavech existence, pak nejprve budeme pocitovat, chlad v nohou a pak postupně se dostane chlad až do hlavy. Jestliže se narodíme ve špatných stavech existence, první budeme pociťovat chlad ve hlavě a pak se dostane až k no, ke konečku nohou. Tím pádem si může ten, kdo doprovází umírajícího, udělat obraz. Jestli jeho vědomí, kam jeho vědomí směřuje. Teď je otázka, jestli tento proces je, je postupný nebo jestli je náhlý. Tento proces je jak náhlý, tak i postupný, stejně tak jako realizace. Aby jsme něco realizovali, musíme se na to připravit. A to je dlouhý proces. Když realizujeme, tak realizujeme v jednom momentě, ale ta, ten proces přípravy tam musí být. Právě proto, když tělo jako odchází, tak jsou jisté stupně, které jsou popsány v různé literatuře hmm. jiným způsobem. Z hlediska například, vlastně předtím, než zemřeme, je když umíráme, tak máme bolesti. Předtím, než zemřeme, tak je, dá se říct, moment ticha. Jestliže jsme praktikovali meditaci, tak využijeme tohoto momentu ticha a ponoríme se do, do, do diány nebo do, do různých čistých stavů vědomí. Nebo jestliže jsme realizovali, tak se ponoríme do nirvány. Teď z hlediska Terevády my máme, stejně tak jako z hlediska Mahajány i na koneci Madhyamika neodmítá pojem základního vědomí, jenomže tvrdí, že toto základní vědomí nemá vlastní existence. Z hlediska všech ostatních systémů vědomí má vlastní existenci. tom se ruš, liší Madiamika od jiných učení. Hm? Teď vědomí, když opouští tělo, jaké vědomí opouští tělo? Právě toto základní vědomí, nebo e, e, Alaya Vidiana. A toto základní vědomí je to vědomí, s kterým jsme se narodíme a s kterým zemřeme. A jestliže v tomto momentě naše vědomí nemá objekt, třeba v hlubokém spánku, kde prebývá? Přebývá právě v tomto základním vědomí, jinak jsme se nevzbudili. Jestliže jsme ve stavu vedají ta Niroda, Samapati, stav, kdy subjekt a objekt je nirvana, kde jsme? My jsme právě v tomto vědomí. A toto vědomí tedy, když technicky, když zemřeme, tak my se staneme tímto vědomím. A když se narodíme, tak se též staneme tímto vědomím. Ale co je mezi tím? Teď Tereváda vysvětluje, že mezi tím je, je právě ten poslední proces našeho aktivního myšlení a vědomí neexistuje bez objektu. Právě objektem toho vědomí, který se znovu zrodí, který se stane základem naší příšky existence, je vlastně objekt posledního kognitivního procesu v minulém životě. Než přešlo vědomí do základního vědomí, podle i nakonec i jiných systémů, aby, darmi, aby vědomí si bylo vědomo něčeho, musí vystoupit ze základního vědomí a proskoumat objekt, rozhodnout se o tom objektu, pak jim projít a pak se vrátí zase do základního vědomí. Jedině tak může změnit objekt. Jestliže přijmeme, že proces kognitivní proces je proces postupný, musíme to takto odvodnit. Ale teď z hlediska abidormického systému ten jak zdůvodnit ten prechod. Ten poslední objekt našeho kognitivního procesu se stane objektem našeho základního vědomí. Protože vědomí nemůže existovat bez objektu. Čili zase to je teorie Abhidharmi, že vědomí může mít v jednom momentě jenom jeden objekt. A to základní vědomí tedy má objekt našeho posledního kognitivního procesu v posledním životě. Jestli tento objekt byl zdravý nebo samády, tak se zjevíme v dobrým stavu, jestli nezdravý. Ale všichni souhlasí, že to základní vědomí si eh, přivlastňuje ty zkušenosti z, z minulých životů. Hm? No a teď eh, severní Abhidharma, ať už Sarvástiváda nebo eh, yogačára, tvrdí, že existuje proces mezi naším eh, naší smrtí a naším novým životem, kde toto základní vědomí existuje, jako e, nezávislí. nezávislý. Hm? Čili e, může všechno vnímat, vnímat úplně jasně, může se volně pohybovat. A, e, toto vědomí se nazývá Antara Bhava neboli Bardo v tybečtině. Hm? V terovádě to nepopírají, ačkoliv si mnoho lidí myslí, že jestliže studujeme Abhidarmu, popíráme Antara Bhava. V Teorivádě se tvrdí, že to ta Antara Bhava, toto bardo, není nic jiného než stav préta. Jo? Hladových duchů. A tento stav může trvat hladový duch, ten nemá solidní tělo, má takzvané obrazové tělo, jenom a může se pohybovat, kde chce. Čili vlastně se jedná o stejný, o stejný pojem, jenomže o stejné pochopení, jenom jiné pojmy. To, co se nazývá Antarabhava nebo Bardo v severním buddhismu, se prostě nazývá stav Préta, ducha. A v tom stavu vlastně. Tělo se rozpustilo a jenom obraz. Obraz, kde je obraz ve vědomí. A tento stav může pokračovat nějakou dobu, ne příliš dlouho, ale může vlastně tež z jednoho nemusí nastat. Vědomí se může přerodit přímo do nové existence. Jo, takže ten stav Bardo nebo Antarabava může nastat nebo ne, nemusí. Není to nutnost. Tak ještě máme čas na poslední otázku před obědem. Musím se ptat, či když nevím čítat, jak s ruským eh asi nedostanem tak dále, ale čím existuje nějaká literatura Kterým mluvit v češtině? Já jsem totiž žil strašně dlouho v Ázii a měl jsem tu možnost studovat tyhle věci, právě jsem se snažil v těch azijských jazycích a já vím opravdu málo, co v češtině máme a co v češtině nemáme, já tomu nesleduji, protože jsem si myslel, že vždycky je lepší to číst, aby Člověk měl objektivnější obraz, točí, já jsem studoval jazyky, to je moje neštěstí možná, a taky štěstí. <laughs> Protože neštěstí v tom smyslu, že když studujeme jazyky, můžeme často uváznout na slovech, hm? ale zase výhoda je to, když studujeme mnoho jazyků, tak možná vidíme, že slova jsou pouze slova a je to jedno, jestli nazveme zeď, Zdí, nebo Vard, nebo vol, nebo čamky, na tom nakonec nezáleží. Že? Ale když studujeme jeden jazyk, dva jazyky, tři jazyky, tak si myslíme, že zeď je zeď a nic jiného být nemůže. No a v Češkině je, je vydáno možná o něco víc knih než ve slovenštině. to je pravděpodobné, protože je nás víc. <laughs> Ale myslím, že co se týče Bardo a tyhle věcí, byla vydána že jo, jako v tibetské literatura, no To je nej, jako nejznámější kniha, kniha mrtvých, a to myslím je český překlad. Ne? Nevím kde, jestli v Darmada je. Nebo... Hmm? Co, se, co se týče darmy? Tak jak v češkině, tak na, ve slovenštině jsme úplně v plenkách. Tam je skoro nic. Ani ty nejzákladnější knížky Abidarmy, jako abydarma Kouša nebo v, v tradici Sarvastiváda Saltrantika, kdyby celý, ale ani úseky z nich nebyly přeloženy zatím. A stejně tak v té ani ty nejzákladnější spisy, jako a Sangha, co se všichni v Burmě, naši relance musí učit naspomínat, tež nebylo až na tož komentáře k tomu a to. Tady, protože většina lidí čte právě tu druhotnou literaturu a v té druhhodné literatuře nacházejí informace tak ta prvotní literatura je hodně zanedbávaná. Z té je jak v češtině, tak ve slovenštině zatím přiloženo strašně málo. Teď vyšlo e, jako 50 rozhovorů ze rozprav buddhy ze středního výboru rozprav, No, ale ostatní prakticky nemáme. Jestli to chceme číst, tak musíme to číst v, v angličtině nebo v Němčině. Co se týče Mahajánové literatury, sutr originální, tak pokud se nemýlim, vyšel překlad Lankavatá sutra. A ten příklad, myslím, není dobrý. Teď vyšel překlad diamantové sutry, A ten myslím, že je dobrý. To je od Holby v Dharmagáji. To je vlastně, dá se říci úvod k Mahajánověmu pojetí buddhismu. To stojí za to se na to podívat. Pak je tež překlad sutry srdce. Kde některé termíny jsou spíš přináší zmatek než jasnost, ale je to odborný příklad. a lingvisticky samozřejmě na úrovni, protože ten, kdo přeložil, je opravdu dobrý lingvista, ale buddhismus, myslím, nestuduje jako buddhista, spíš studuje z lingvistického pochopení. A co ještě vyšlo z těch, z těch původních Damapada vyšlo. Damapada samozřejmě, to tam je. A to je dobrý překlad. Sutany V. ještě nevyšla, že jo? To je důležité pro pochopení toho, že má Jánové učení. Není nic jiného než jistá systematizace toho učení, které už je v Tereváně, v tom základním učení. Vlastně Nagarjuna ve své obhajování jediného reality, reality prázdnoty necituje žádné Mahajanové sutry v Mula, Pragya, ale cituje sutry z Terevány nebo z, z Sarvastivány. Právě Sutta všechny teorie eh, Mahajány, tedy ty základní teorie pouhého vědomí a prázdnoty jako jediné, jediného eh, objektu poznání, se dají jasně a bez problému odvodit od původního písma. Jenomže tam nejsou prezentovány systematicky. Jen sporadicky, ale v těchto systémech pak je celý systém logicky, jak je chápat.